טוב, אז טוב. אנחנו שבוע שעבר החלנו ללמוד את המבנה של ספר היצירה, המבנה של, ה... של הנפש, על פי מה שנובע בספר יצירה. עכשיו כמו שאמרנו, שספר יצירה זה בעצם הספר הקדום ביותר של ספרי הקבלה. ואנחנו חילקנו כאן דף שהוא תמצית של ספר יצירה, כמו שנעשה כנראה על ידי אחד מתלמידי הערים. זה הדף שצילמנו אותו, שהוא נודפס בסוף של ספר יצירה, נודפס הדף הזה. הנושא העיקרי של ספר יצירה, שבטח נעסוק, זה בעצם הסוד של הח"ב אותיות, ח"ב אותיות בעברית ואיך הם מתבטאים במציאות. אחת הנקודות היותר עיקריות שכתובים כאן בספר יצירה, שזה בעצם התוספת של הארי למה שמבואר בספר יצירה עצמו, שבעצם כל אחד מהאותיות מבטא קו מסוים. כאן בין הספירות. ויש קווים ישרים, יש קווים אנכיים ויש קווים אלכסוניים. עכשיו, מה זה המושג קו בעולם הנפשי? קו פירושו שילוב, שילוב של שני מידות. כשעושים קו בין שניים, בעצם אנחנו מחברים פה שניים. כל השילוב... כל שילוב הוא מבטא, חייב להיות שיהיה כאן כוח שמשלב, כוח שיוצר את אותו שילוב. במיוחד רואים את זה, את הכוח המשלב, בביטוי שנקרא אלכסונים, או קווים אנכיים. מדוע? כי באלכסון אתה משלב שני כיוונים הופכיים. כדי לחבר שני כיוונים הפכיים צריך כוח תמימי שהוא יותר עמוק משניהם שיוצר את החיבור הזה. גם בקווים אנכיים צריך כוח שבעצם מחבר הפכים. אם אנחנו מחברים חוכמה ובינה, שנראה שזה אחד הקווים האנכיים, או חסד וגבורה, או נצח ועוד. בעצם בחיבורים האלה אנחנו מחברים הפכים. כל חיבור של הפכים ובזה עסקנו בהרחבה, בעצם קשור עם העצב, עם, עם הדעת. למשל, שלמדנו איך מחברים חוכמה ובינה, למדנו בזמנו שזה בכוח הדעת, הדעת שמחברת חוכמה ובינה. כמו הדעת צריכה לחבר את השכל עם המידות שעסקנו בהבדל בין דעת החתון לדעת עליון, שלמדנו בשיעורים <אז מרישנים> זאת אומרת, לחבר הפכים צריך כוח שמעל, שמתבטא בזה. גם, אולי מבחינת זה הכי פחות, כשהקו הוא אנכי, זאת אומרת חוכמה, חסד, חסד, נצח, זה נראה שלכאורה זה כמו זרימה טבעית. זאת אומרת שלא צריך פה ממש כוח עצמי שיחבר הפך, כי הרי זה המשך, זה קו אחד. אז, אבל בכל אופן, מה שכן צריכים כאן, לכן פה פחות רואים את העצמיות. בקווים האנכיים, אבל בכל אופן, גם שם אתה צריך לעבור מחסום מסוים. הרי אתה עובר כאן דרגה. מחסד, שזה עדיין עולם מורגש, לנצח, שזה עולם מוטבע, אתה עובר דרגה. צריך כוח שיעזור לדחוף לעבור את הדרגה הזאת. זה בצ... זה... אז אומנם זה לא כמו ממש לחבר הפחיד, אבל צריך כוח שיעזור להתגבר ולהמשיך ממילא, ו... למה אמרנו את כל מה שכרגע הזמנו על הקווים? שבעצם יוצא שכל המבנה של ספר יצירה, שהוא בעצם המבנה של הקווים והלחסנים הספירות, האותיות, זה בעצם מבנה של קו האמצעי. זאת אומרת, כל המבנה הזה הוא מבנה שעומד מאחריו הכוח העצמי, קו האמצעי. מה זה קו האמצעי? קו האמצעי זה בעצם, כמו שלמדנו בהרחבה, שעסקנו בקווים, שקו האמצעי זה בעצם הקו של המודעות העצמית, של הרגשת העצמית. אז ראינו שקו ימין וקו שמאל, קו ימין וקו שמאל, במהותם הם התייחסות למציאות שמבחוץ. בניגוד לקו האמצעי, שזה המקום שמבטא את העצם שלך, את, ה, את הזהות העציזה, שזה דרגות, איך האני מתבטא ביסוד, איך האני מתבטא בתפארת, איך האני מתבטא בדעת, ואיך יש את האני הנעלם שמתבטא ברדלה, בכפר, בשור של קו האמצעי, שזה בעצם המהות היותר פנימית. של הקווים והלחסומים שהוא כ"ב האותיות הוא בעצם ביטוי של הזהות העצמית, של קו האמצעים, של המהות העצמית. אנחנו כדי להראות את זה, מה שאנחנו נעסוק בהרחבה בשיעורים, אנחנו נסביר את כל התחומים שקשורים כאן עם כ"ב האותיות ולהבין את המתח שמאפשר את התחום הזה, שזה נקרא הקווים. המתח של האלכסונים, המתח, שכל מתח זה בעצם איך האניר מצליח לבטא שני תחומים שהם סותרים לפעמים, או אפילו ניגונים, ודווקא דרך המתח הזה הוא מתבטא בצורה שלמה, שזה בעצם המהות של התודעה של קו האמצעי. עכשיו, כדי להראות את זה, הרעיון איכשהו נדבר כאן, זאת אומרת איך זה מתבטא בהרחבה בכל התחומים שספר יצירה עוסק בהם. זה דבר שאנחנו נסביר אותו בעזרת השם, אבל כדי להראות את זה, את הכיוון מחשבה הזה, אבינו למדנו בשבוע שעבר מאמר של הרבי אנשאל, קטע קטן בתוך מאמר, ששם הוא עושה עם חושים, מסביר מה זה חושים, ראייה, שמיעה, ריח, וזהו בעיקר עשה. והוא הסביר שהחושים האלה הם בעצם, כמו שאנחנו נראה פה בספר יצירה, זה קווים, זה אלכסונים. אנחנו נראה פה בהמשך שזה אחד הביטויים של האלכסונים. וראינו שהוא מעריך להסביר איך שבעצם חושים זה תהליך בנפש שהוא שונה מהכוחות. אנחנו הסביר לנו שיש כוחות, מידות שכל כוח מבטא את עצמו, שזה סדר השתלשלות של מלמעלה למטה בצורה פשוטה. אחרי זה הוא הסביר איך החושים, למשל הראייה, כמו שעשתה כמו השמיעה, זה, זה יוצר מגע ישיר עם התענוג העצמי של הנפש. הוא הסביר איך החושים, הם בעצם יותר עמוקים בחוויה מכל תהליך שכלי ורגשי. זאת אומרת שהחוש מחבר ישירות ללשון שלו, לתענוג העצמי. והחושים שזה פשוט שני דברים איך שהנפש מתבטאת. יש סדר של איברים, כוחות בתוך איברים, ויש סדר אחר שהחוץ, שהחוש נוגע בו, למרות שכמו שהוא הסביר, החושים הם לכאורה פחות חיים מבחינת האנרגיה שבהם, מאשר הכוחות שנמצאים בתוך האיברים. שמה אתה מרגיש את עצמך כאן? החושים הם רק משהו חיצוני, או בלשון של הקבלה. שהחושים זה רק הבלים, הבל, מלשום, משהו שנמשך החוצה, אבל עם כל זה עוצמת החושים נוגעת ומשפיעה על העצם ממש. וזה בעצם המאמר שהרחנו להסביר אותו, שכמובן יש בזה מעלות מאוד גדולות שיודעים להשתמש בזה נכון, יש בזה גם בעייתיות מאוד גדולה, כי חוויה שהייתה חושית, והיא נוגעת בעצם. הרבה הסברים לא יוכלו לעזור מולם, עד שלא תיצור, כי, כי החוויה החושית נוגעת איפה? בתענוג ובצער העצמי, שנמצא בעצם הנפש. כמו שהסברת לכם, <חש> בעזרת השם, שאנחנו נעסוק בהרחבה בחו, בחו, בחושים, כשנגיע לזה בתוך המבנה, אז אנחנו נוכל להסביר קצת יותר את ה, בדיוק את הכוח של כל אחד מהחושים, את החסרונות שלו ואיך הוקדים עליו. אבל כיוון שהחושים זה אחד החמישה חושים שהוא עסק בהם, זה... האלכסונים שמבטאים את ה... כמו שאמרנו, זה האלכסונים פה בספר יצירה, משהו גם בספרי הקבלה. בספר יצירה אנחנו רואים שהוא מונה באותו מבנה של האלכסונים עוד תכונות, תכונות נוספות. ואז כמו שאפשר לראות את זה כאן, ב... אפשר לראות את זה על הדף אפשר ללכת לבדף הזה, כן? אבל אפשר לראות את זה כאן, שאנחנו רואים במבנה של החודשים ראייה, שמיעה, מעשה, ראייה, שמיעה, ריח, אכילה, שזה תא, ואנחנו מוצאים שמה עוד מרשים, דיבור, שבכורה זה לא חוש בתפיסה הפשוטה שלנו, דיבור, עיון, הליכה, עילות, Okay. הילוך, שינה, כעס, שמבחינת מה שנובע בספר יצירה, כל אחד מהתפקידים האלה זה בדיוק אותו אלכסון כמו הראייה והשמיעה. זאת אומרת שזה גם איזה סוג של ביטוי, אנחנו גם נבוא בעזרת השם על כל הפרטי האלכסונים, ואז נראה איך בעצם כל אחד מהכוחות האלה כואב בצורה אמיתית, איך מפתחים את הכוח של כל אחד מהתחומים האלה, ואיך כמובן, מה גורם לו להיחסן בצד הפנימי והעמוק שלו. אז מילא התפקודים האלה מבצעים את העצם, נוגעים בעצם בגלל מה שהם פועלים, ולא הכוחות בצורה פשוטה, זה תהליך של כוח שרואים מתוך שילוב של כוחות, ולכן הוא נוגע במקום מאוד מאוד פנימי. אז זה... מה, שילוב? שילוב של כוחות, כן. יש לך מה, לא, אז עכשיו, לא, לא, אנחנו כאן בקווים. עכשיו, פחות מזה, פחות מזה, עכשיו אולי אני אוסיף עוד משפט. בפירוש של הערי על ספר יצירה, אני עושה סקירה שנוכל להביא את כל המבנה שאנחנו נלך אחר כך ללמוד אותו בהרחבה, שנוכל להבין אותו איך הוא נוגע בכל מה שלמד בראשה בעצמי. בפירוש של הארית, שכן נכון, הפירוש של רב חיים ביטל התלמיד של הארית, של ספר יצירה, הוא מביא, הוא מביא שכל השנים עשר כוחות האלה, שנקרא להם כרגע חושים, בגלל שהם שייכים לאותו מבנה של אלכסונים, כולם בעצם בספירות שייכים לתפארת. זאת אומרת שזה בעצם, כל האותיות האלה הן בעצם המשך של האות של התפארת. שהתפארת, אפשר לראות כאן, זה בעצם התחום במבנה של שבע האותיות הבסיסיות, בגד כפרת, זה בעצם התחום של הבנים. מה זה תחום פה, במבנה הזה? כל השבע, כל השנים עשר האלה, שייכים לתפארת, כך הוא אומר הארי. <עוד> כולם שייכים, זה <עוד> בצורה פשוטה כאן, ואנחנו יכולים להבין את זה בהיסטוריה היהודית ש... <עוד> שעסוקה פה, שבעצם זה 12 <עוד> <עשר> השבטים <עוד> שהם הבניים של יעקב. <עוד> עכשיו, מה זה התפארת? התפארת זה בעצם המרכז של התחושה העצמית. כמו שאנחנו למנזר, מי שזוכר, התפארת והרחמים, ואמרנו שעיקר הזהות העצמית נמצאת פה, כי זה, זה, זה היה מרכז ממש של כל העמים, ולכן הזכרנו בזמנו ששם הוויה, הכלי והאור בתפארת הוא אותו שם, כי הוא מבטא יותר מכל את המהות העצמית. אז מילא כל החושים האלה מתבטאים בעיקרם סביב אותה זהות עצמית. יש לנו תכונות של תפקודים פחות עצמיים, שדנים זה תפקוד מאוד עצמי על פי הסוד הזה של החושים. Okay. מה? <מח> <מח> כן. כי תפארת זה מרכז הלב. מה זה ד' זה? זה הזמנים שם? האות ד' <דלב, האות>, זה האות ששייכת למושג בנים. אנחנו נעסוק בזה אחרי <שי> <את> זה <את ההרחבה>. עכשיו, יש לנו הרחבה של... זה, זה, זה בעצם הקווים מלמעלה למטה. חוכמה, חסד, חסד נצח. וזה בעצם תפקודים או בחינות שפחות עוצמתיות, למרות שהן מלאות את העולם שלנו. שמה זה הדברים האלה? זה החוכמה, החיים, חיים זה בריאות, גבורה, שזה, סליחה, העושר שזה שייך לגבורה, הממשלה, השלטון, שלטון הקמאי 200 העליון או תחתון בהון, ושלום וכן. זה שבע הבחינות שבעצם הן התייחסות למציאות, שוודאי התחומים, התחומים הכי עמוקים מכולם זה בנים, שלום וחן. שזה הביטוי של קו האמצעי, חוכמה, חיים, עושר וממשלה, זה בחינות יותר חיצוניות. אנחנו גם נראה באמת בהמשך איך ממש מרגישים במושג שלום, בנים. איפה אנחנו? יותר מכל אדם מרגיש את ה... את העצם שלו, הזדהות עצמית, ודאי באהבה לילדים, בחיבור העצמי לילדים, כי הילדים זה המשהו, זה, זה העניין הזה של בנים, כמו שנעשות. עכשיו, יש לנו, מעבר לשבעה תפקודים האלה, יש לנו את הבסיסים, את השלוש אמות בלשון של ספר יצירה, שזה שלוש האותיות שהם בעצם מבקרים. כמו שאנו את הקווים. זאת אומרת, זה כאילו, כמו שאנו מבטאים את שלושת הקווים של הנפש. שזה נקרא קווים, קו קב שמאל וקו האינסטגרית. זה נקרא יסודות. זאת אומרת, היסוד שעומד מאחורי הכל, שזה בעולם המים, האש והאוויר. שזה שלושת האותיות א', מ', ש'. עכשיו זה בעצם הסקירה, זה בעצם הסקירה של מה שאנחנו צריכים לעסוק בו, האותיות האלה, א', מ', ש', עכשיו אולי לא אמרנו את זה מספיק פה עשינו סקירה של כל הכבית אותיות, איך? 12 החושים זה האותיות הפשוטות, אפשר לראות אותן, ה', ו', ז', ח', ט', י', ל', נ', ס', א', צ', בקוף. פשוטות הכוונה שלא מקבלים דגש בספרי הקבלה כתוב שמסבירים את זה שהאותיות שמקבלות דגש יש להן דין וחסר. פה אין להן ד... קבלת דגש, אבל זה נקרא פשוט. פשוט כאילו נאמר כמו ש... זה האותיות האלה מבחינת הביטוי של עצם הנפש הן הכי עמוקות. זאת אומרת, הן מבטאות יותר מכל את העצמיות, האותיות הפשוטות. כן, בגלל שהם כאילו, כל אחד מהם זה דרך, אנחנו יכולים לראות זה בדוגמה של החושים, כמו שאמרנו, ראייה ושמיעה, שזה בעצם דרכם אתה ממש חווה את עצמך. אז ככה אתם יכולים להבין שאתה חווה את עצמך גם דרך הדיבור, שצריך להבין מה זה הדיבור הזה ככוש, גם דרך שינה, גם דרך כעס, כל התחומים האלה זה בדיקים מאוד עמוקים של העצם שלנו. עכשיו, מעבר לזה יש לנו את השבע אותיות. שמקבלות דגש, זה בעצם הקניינים בעולם. הבגד, החוכמה, העושר, הבנים, החיים, הממשלה, השלום והחטא, שזה הבגד כפרט. ויש אמורים. מה? אבל יש לא בגד כפרט. בגד כפרט. גם הרש, הרש, פה נמצאת מקבלת דגש. אז יהיה אין בעיה למדקדקים בימינו עם ספר יצירה. זה ה... את הקניינים, חוכמה, עושר, כן, חוכמה, עושר וכולי. ומעבר לזה ששלוש האותיות הבסיסיות, כמו שאמרנו, יסודות, א', מ', ש', שזה האותיות שבעצם מבטאות את מה? את המהות הפנימית של, המהות הפנימית של, ה, של כל המערכת כולה, מהות במ, במ, במימד שזה היסוד שהכל מבוסס עליו. עכשיו אנחנו נתחיל להסביר את הדברים לפי הסדר. אולי לפני זה נוסיף עוד דבר אחד, בכלל ידוע ש... מובא בהרבה ספרים שספר יצירה, ההבנה של המבנה שלו, זה בעצם מתן או מאפשר, לא לנו, אבל זה במסורת של עם ישראל, מאפשר ליצור גולם. המסורת היא שקודם שה... כל המקור לעניין הזה מופיע בתלמוד. בתלמוד ובא מסופר על... אחד האמוראים, אנשי המורים שהם היו עוסקים כל ערב שבת בספר יצירה והיו יוצרים בעל חיים, בדהמה, ככה נראה שם. אחרי זה המסורת עומדת על המארד מפרד, שהוא עשה, זה הידוע, עשה גולל מהעיסוד בספר יצירה. ויש סיפור עוד עקר מעניין, שהוא מהדורות היותר אחרונים, על הגאון מוויללה. יש בעתמית של הרב בהקדמה לספר של הגאון מבינה על ספר, ספר בצניעותא בזוהר ויש פירוש של הגאון מבינה על ספר בצניעותא בחלק מהזוהר אז התלמיד שלו, רב חיים גולון שהיה אחד מבדודי ישראל מספר שמה שהיה לו דיון עם הגאון מבינה שהגאון מבינה אמרו שיש לו את הנוסח המדייק של ספר יש דברי פירוש לדור בבינה, ספר יצירה בין היתר. ואז הוא מספר שהוא אמר לו, שהוא אמר לו, רב חיים ילדון, ככה הוא מעיד על עצמו, שהוא אמר לגרום ממילנא, אז אם ככה זה כבר אפשר, אין בעיה לי פה כן, מה עשיתי? התחלתי לעשות את זה, וראיתי את מהשמיים שלא רוצים, שאני אעשה, ואני עזרתי את זה. זה סיפור שהיה לפני 200 שנה בערך. ובכלל, המלמה הזה, זה בעצם מבנה, אנחנו כמובן נעסוק בתאום הנפשי שלו בעיקר, אבל המבנה הזה זה מבנה שתבטא שלא יעשה אותנו גלמים. שלא יעשה אותנו גלמים הוא מיוחס בפועל מובא, בפועל מובא שהוא כנראה נכתב על ידי רבי עקיבא, yeah. רבי עקיבא, אבל מובן בזה שהוא בעצם, זו חוכמה שמיוחסת כבר לאברהם רבינו. ובפועל, או במפועל זה ספר הקבלה הכי קדום, שמוזכר, שלפחות שזה הפך להיות ספר כתוב, הספר היא הקבלה הכי קדום. ואנחנו עכשיו נתחיל ב... אני אתחיל להסביר קצת את, השל... את השלוש אותיות המרכזיות א', מ' ש', ונתמקד בהן היום. עכשיו, חלק ממה שנסביר זה בעצם יהיה חזרה למה שלמדנו. כי אנחנו... זה בעצם שלושת הקווים, אז כל כך במה שנסביר זה יהיה חזרה למה שלמדנו, אבל על זה נוכל לראות, על כל מה שלמדנו, את התוספת שנמצאת פה. בספר יצירה. אז מזה אנחנו נתחיל כרגע. אבל אפשר okay. לתקוף את הדפים פה בציטוט של כליל תוכנית. עכשיו, okay. מה שלפנינו זה פשוט סיכום. זה okay. לא הלשון המקורית של ספר יצירה, זה פשוט סיכום. אפשר לראות פה למעלה מאמר קדישין מהרב הקדוש הר אי זל, כולל כל שעושה ספר יצירה. כן? Okay. Okay. למטה כתוב, למטה כתוב, המאמר הנפלא הזה מהארי ז"ל, שהובא בספרי המקובלים ולא נדפס מעולם, לצעתי בכתבי יד ובגנזי אוצרות הכתב יד שהיו תחת ידי הגאון מ... מה? אני קורא את השורה התחתונה, אני קורא את השורה התחתונה. נקרא את זה יותר לאט. המאמר הנפלא הזה, זו, זאת אומרת, השורה הזאת כתב המדפיס. המדפיס של ספר יצירה שהדפיס את זה בפעם הראשונה, את הדף הזה. אז הוא כותב ככה, המאמר הנפלא הזה מהארי ז"ל, שהובא בספרי המקובלים ולא נתפס מעולם, מצאתיו בכתבי יד, בגנזי אוצרות הכתב יד שהיו תחת ידי הגרה לא מבילמן. לקחו את זה לכתבי יד של הגאות ולכן את המאמר הזה. עכשיו, האמת היא שבספר יצירה, מה שכתוב כאן, בייחוד המבנה של האלכסונים, זה נדבש בספר יצירה הקדום, אבל לא, כאילו, המאמר הזה נדבש שם בספר יצירה שהודבש, אבל לא ראיתי מקור לזה לאלכסונים בפועל. ב לא, לא, לא בפירוש של הגאוניבינה, אבל לא בזה. עד שמצאנו, ש... יש לנו אותו, ספר שיש לנו אותו, זה כתבים חדשים מול רב חיים ויטל, שהודפס לפני כמה שנים, ופה יש פירוש של רב חיים ויטל, והפירוש הזה, רואים שכל מה שכתוב כאן כסיכום, בעצם נוגע מפה. נוגע תודפס ב-20 שנה האחרונות, גם כן בכתב יד. מכתבי יד שמצאו באחד הספריות. ו... ואת הפירוש הזה זה בעצם, מה שכתוב כאן זה תמצית מאותו פירוש שהיה של האר"י, אבל שמי שעשה את הסיכון שלו, בדף של לפנינו. כל מיני ספריות, כל מיני רוצות, אבל זה למשל ספר שכולו כתבי יד של ספרי קבלה, <ש> זה, זה ספרים של רב חיים ביטן שלא היו ידועים, שמצאו אותם באיזה מחברת שכתוב שם, רב חיים ביטן, זה גם הסגנון של הריבועים הזה. אז בכל אופן, מה שהדפיסו מכתבי הגאון מוילנה, את המאמר הקצר הזה עם האלכסונים, זה מתאים לגמרי המבנה למה שנקבע פה. ואני אומר, אני מדגיש שזה מתאים מבנה, למשל כי בפירוש של הגאון מוילנה, יש מבנה קצת אחר של האלכסונים. כאילו הציור של האלכסונים. אז זה המבנה של האלכסונים. לפי המזמן של רבחן ויטל, של התלמיד של הערים, מה שאנחנו נלמד איתו. טוב, אחרי כל ההגדרות נפלבים, ניגש לעניין הזה. עכשיו כאן, כדי שנוכל להבין את הדף הזה, המאמר הזה הוא מאמר שאנחנו לא נעסוק בזה, אבל הוא... הוא כתוב בצורה כזאת, שה... היד, בתוך היד יש פרקים, וכל אחד מהאותיות רמוזה בפרק אחר פה ביד. זה, זה, זה, זה מה שכתבים בהתחלה, שכל השורות שלו הראשונות, כשאדם פותח את הידיים ככה... אז כל אחד מהאותיות רמוזה, וכל אחד מהפרטים הוא מונה כל אות על איזה מקום פרק, אבל זה רק כהמז. המז שאיך תזכור את כל האותיות דרך הפרקים של הים. אז זו השורה הראשונה תמיד שאנחנו רואים כאן בכל אה, אחד מהאותיות. בוא נתחיל בספר אה, אגף. בגודל ימים נגודר ימים בפרק הפנימי, אבל נעזוב את זה, okay. אז זה האות א'. עכשיו, לגבי הנושא שלנו, הולך בצינור מין חסד לגבורה. זאת אומרת, האות א' בצינור בספירות בין חסד לגבורה. וניתן לכתר, ומולך באוויר, הביטוי העולם של הדבר הזה זה אוויר מולך באוויר וצר בהם אוויר, יצר בו את האוויר בעולם ורוויה בשנה. רוויה, הכוונה, התקופה שהיא לא קיץ ולא חורף. זה לא נקרא רוויה. כי אנחנו נראים יד שיש קור ויש חום. רוויה בשנה וגוויה בנפש. גוויה בראשון של ספר יצירה, גבייה הכוונה החלק הזה. <מח> גבייה, גו, לא גבייה שאנחנו מתקשיבים עליה <מח> בעברית שלנו. גבייה זה מה מהמילה מה בערבית גו, גו זה באמצע, <בטוח> בתוך. <קביע> גבייה זה כמו בתוך, <מח> אז בנפש הכוונה כן יש דברים בגו, בתוכו, בתוך העניין יש דברים. אז גבייה הכוונה החלק בגוף שהוא החלק העליון, שהוא האמצע. בין החלק התחתון לראש, כמו שביעדית, זה הביטוי גביע בנפש, והוא מן האחדים. זאת אומרת, האות א', במספר של האותיות, יש לנו אותיות שזה אחדים, 1, 2, 3, יש לנו עשרות, כ', ל', ויש לנו מאות, ק', ר'. אז אומרת פה, זה האות א', הוא מן האחדים. אז זה האות א'. נקרא כאן את שלוש האותיות, כי אנחנו נסתכל עליהן כמכלול ונתחיל להבין אותן. האות מם אז עוד פעם, קניצה, יד, ימין בפרק האמצעית, נעזוב את זה כרגע, הולך בצינור מנצח לעוד. ובספירות, האות מ שייכת לצינור בנצח לעוד. וניתן לחוכמה, זאת אומרת המעלה שמבטאת אותה זה חוכמה, הספירה שמבטאת אותה זה חוכמה, ומולך על יסוד המים. הוא ברא ארץ בעולם, הארץ היא באה מיסוד המים, וקור בשנה, החורף בזמן, קור בשנה, ובטן בנפש. בטן, החלק התחתון בנפש, בגוף, זה נקרא בטן. מי שם החלק התחתון? מה השוואה בזה? הבטן זה החלק התחתון פשוט טוב, כמו שאנחנו קוראים בטן היום. אפשר להסתכל פה בפנים. קור בשנה... והוא מן העשיריות. זאת אומרת, האות מ' שייכת למספר 40, זה מן העשיריות. הולך בצינור זה האלכסון הזה, זה הקו שדיברנו, צינור זה קו. כן, אוקיי, אנחנו נסביר את הכל, בסדר. עכשיו שין, העוד שין, יורד בצינור מחוכמה לבינה, הצינור שם זה חוכמה ובינה, וניתן לבינה, הספירה בינה, הוא מולך על האש, הוא ברא שמיים בעולם, חום בשנה וראש בנפש, והוא מן המאות. אז עד כאן הלשון של כמה דקות. ראינו כאן שלוש אותיות. כשאנחנו מסתכלים על האותיות האלה, כמו שמופיעות בגוף, כמו שהוא אומר לנו כאן, אז איך זה מופיע? שין בראש, א' בגבייה, במרכז של הגוף, והמם בבטן. זה המבנה בגוף. עכשיו לפי הסדר הזה, מי הכי עליון, מי האמצעי ומי הכי תחתון? השין היא הכי עליונה, זה הראש, המם, האלף הא באמצע, מתחתיה, ו, ולמטה המם, בגטן. כשמסתכלים על הציור בעולם, איך זה יוצא, מה? אז כשמסתכלים על הציור בעולם, איך זה מובנה העולם כאן, שין זה מה? שמיים. כן, okay. האלף, האלף זה האוויר, זאת אומרת המרכז, והמם, המים זה הארץ. אז בדיוק אותו מבנה כמו בגוף, נכון? זאת אומרת שהראש זה כמו השמיים, הגו, המרכז זה כמו האוויר, כמו גם פה, יש לנו את כל הנשימה שלנו, זה בעיקר האוויר, והמם זה החלק שקרוב אל הארץ. יש לנו גם חלוקה כאן לפי עונות השנה, שזה אנחנו רואים פה שזה, בחלוקה של עונות השנה אנחנו רואים שבעצם יש כאן איזה שני צדדים של איזון ואחד באמצע, קור, חום ורוויה באמצע. קור, מה זה? המים, החום זה הקיץ, הה... הזמן של הקיץ, כן. לפני הספירות. קור, זה בזמן, בזמן בשנה. זה שייך לחורף, החום שייך לקיץ, ולפי זה קור מה זה, האות מ', שזה כביכול הארץ. מה, רק כדי להמחיש את זה, בזמן הקור, מה אתה יותר מרגיש? אתה פחות מרגיש את השמיים, אתה יותר מרגיש את הארץ. כן? יש פחות חום מהשמש, יש מסכים. בקיץ, בקיץ מרגישים יותר את השמש, זה יותר חום. אז זה השמיים. זה הקל, ובעונה האמצעית זה האיזון שנמצא בין שניהם. עכשיו, עד כאן זה בסדר, אבל כשאנחנו נסים להבין, כשאנחנו מסתכלים להבין, קודם כל איזה ספירות מדובר כאן מצד אחד, ועוד יותר מעניין אותנו איזה אלכסונים מדובר כאן כן? אז אנחנו נראה שזה לא כל כך מסתדר בצורה פשוטה. Yeah. למה? <עשת> אז בואו נראה כאן. קודם כל, כשמסתכלים על הספירות, מה כתוב כאן בספר יצרה, איזה אות, כל אות ש... ש... איזה ספירה ישרת. אז האות א', שאיתה אנחנו מתחילים שזה האוויר, שייך לכתר. כתר זה הספירה הכי גיונה, ופה איפה זה מופיע בגוף? באמצע. <עש> כן? <עש> לא, לא <עש> בכתר, זה <עש> נמצא באמצע. כשמסתכלים על האות ש', על האות מ', נסתכל, כן, האות מ', שזה מים, אז איזה ספירה זה? חוכמה. והחוכמה, איפה היא נמצאת? חוכמה בראש, אבל איפה היא נמצאת פה, באלכסונים? למטה, למטה. כשמסתכלים על האות ש', שזה בינה, ניתן לה בינה, איפה הבינה נמצאת? למעלה, בראש. זאת אומרת, מה קרה לנו כאן? הבינה למעלה, במבנה של הגוף, הבינה זה ראש, הבינה למעלה, המים, שזה חוכמה, למטה, והכתר באמצע. זה הציור. זאת אומרת, זה לא מסתדר לנו עם הציור בצורה פשוטה, לא מסתדר לנו עם הציור של, של, של אותו סדר. עכשיו, באמת, גם על, על הקווים כאן, השין זה קו בין... הקו בין חוכמה לבינה, השין, זאת אומרת קו בתוך העולם של ראש, שזה מובן לפי ההגדרה שזה ראש. המים זה קו בנצח ועוד, שזה הגדרה לפי המושג שזה ארץ. והאוויר זה קו בין חסר לגבורה, שזה מובן לנו אם זה האמצע. אבל למה הכתר מופיע פה באמצע בין הבינה לחוכמה שלמטה? זה כאילו המבנה שאנחנו כרגע מבינים אותו. מה ההסבר לזה? אני אסביר את זה בצורה פשוטה קודם כל, שוודאי שכאן מדובר פה על מה שאנחנו למדנו, על הכיוונים. כשמדובר פה ראש, גוף ורגליים, או לא רגליים, בטן, או כשמדובר על שמיים, אוויר וארץ, זה בעצם לא מקום כמו כיוון, קווים, זה בעצם כיוון. עכשיו, מה זה בעצם אומר? האש, למה היא בשמיים? כי האש היא ספירת הבינה. ספירת הבינה, מה הכיוון שלה? למעלה. למעלה. כמו האש, שהיא מלמטה, למעלה. כן, האש עולה מלמטה, למעלה. אז הכיוון, הכיוון של, ה, הכיוון של האש בעצם האש מקומה אמיתי איפה הוא, ביחס שהספירות הוא למטה, אבל היא שואפת למעלה. יש ביטוי שרואים את זה בעוד שין, שהשין היא שורקת, ככה מובן. שין שורקת. כמה שאתה שומע את האש דולקת, האש, עומדת יש לנו דלג בעומד, אז האש שורקת. אז בעצם האש זה הכיוון מלמטה למעלה. זאת אומרת שהראש כאן, או השמיים, זה בעצם כיוון. הכיוון למעלה. עכשיו, יותר גבוה מהאש זה המים. זה חוכמה. אבל זה קו ימין. זה קו שנמשך מלמעלה למטה. אז לכן, איפה מופיעים המים? למטה, בארץ. הארץ היא באה מהמים. למה? כי בעצם... קו ימין הוא כביכול אומנם מתחיל למעלה, אבל הכיוון שלו זה למטה, כמו בצורה פשוטה, שהמים שאתה שם אותם על ההר, נמשכים מלמעלה למטה, לבקרן. הם יורדים, כל, התנועה הנפשית של המים זה למטה. עכשיו, אז החוכמה, זה קו ימין, מלמעלה למטה, אז לכן זה מופיע ברגליים, בנצח והעוד. האש, שזה קו שמאל, זה מלמטה למעלה, זה מופיע בראש. האש, שזה קו שמאל, אז זה מופיע מלמטה למעלה, לכן זה מופיע בראש. ועכשיו, האוויר הוא קו האמצעי, כתר. כתר זה בעצם שורש קו האמצעי, כמו שלמדנו. אך איפה, איפה האוויר מופיע? הוא מופיע באמצע. הוא לא למעלה ולא למטה, הוא מופיע באמצע. ולכן בגוף הוא מופיע... במקום המאזן, שזה האמצע של הגוף. בפשוט, זה הספירות האמצעיות, התפארת. התפארת שלכם גם הספירות שבהן זה חסד גבורה. שזה הקו, זה קו בין חסד לגבורה. שמה מחבר בין חסד לגבורה? תפארת. זאת אומרת, בספירות זה מופיע פה במרכז. זאת אומרת, המרכז יוצא לנו במבנה הזה, הראש הוא השאיפה למעלה. וכאן כמובן אנחנו מגנים לבד שהראש כאן עיקרו מה? בינה. זאת אומרת, זה בעצם הראש ששואף למעלה, זה לא החוכמה, האש זה בעצם בינה, קו שמאל. השכל של קו שמאל שעולה מלמטה למעלה, וזה בעיקר מה שממלא את הראש, זה, זה הבינה. המים זה התנועה, התנועה שנמשכת מלמעלה למטה, אז זה מופיע למטה. והמקום המאזן זה האוויר, האוויר זה האמצע. עכשיו, אחרי הנקודה הזאת, רק אני רוצה להזכיר. אנחנו למדנו, ואולי אנחנו נרגיש את זה קצת יותר, למדנו בשיעורים בעבר לגבי הנושא של שלושת הקווים שהעולם עומד אליהם. כאילו הביטויים של שלושת הכיוונים. מה שלושת הכיוונים? תורה, עבודה וגמילות חסדים. דיברנו. עבודה זה תפילה, תפילה שייכת לאיזה כיוון? של קו שמאל. אם אמרנו שתפילה זה קו שמאל, אז זה בעצם מלמטה למעלה. זאת אומרת, התפילה מה עושה אותך? מעלה אותך לשמיים. זה העניין של התפילה. לעלות לשמיים, בתודעה, כאילו להסתכל כלפי מעלה. גמילות חסדים זה חוכמה, זה קו ימין. מה עושה איתך גמילות חסדים? היא מורידה אותך לארץ. אתה גומל חסד עם מי שאין לו, עם מי שנמצא בארץ. אתה יורד למטה. זאת אומרת, אמנם גמילות חסדים מתחילה למעלה, אבל הכיוון שלה ללדת למטה, לתת, לתת למי שאין לו. זאת אומרת, כאילו, התנועה הנפשית של גמילות חסדים זה בהסתכלות, הסתכלות על מה? הסתכלות על החסר, על העולם. על המציאות, על הארץ. בניגוד לתפילה, זה הסתכלות לשמיים. תורה, שזה קו האמצעי, היא צריכה בעצם לעזב אותך. זה לא למעלה ולא למטה, זה בעצם האוויר, זה המרכז כאן, שנמצא פה באמצע. זאת אומרת, יש לנו כאן תנועה למעלה, תנועה למטה, ואת המבנה הפנימי של האמצע, שזה במרכז. עכשיו, עד כאן למעלה. אולי אני אוסיף עוד דבר קצת, שזה, שנבין אותו יותר בהמשך, מתוך, מתוך מה שנגביל לזה. בעצם יש, כמו שאנחנו למדנו, יש יסודות חיוביים ויש יסודות של הקליפה. מה ההבדל בין היסודות של הקדושה או היסודות של הקליפה? זה אותם יסודות, אבל היסודות... של היסודות של הקדושה הם בעצם בלי האני החיצוני שלהם והיסודות של הקליפה זה ישות חיצונית זאת אומרת קליפה זו אותה נפש בהגית שעסקנו בה ששורשה מקליפת נוגה ואז היסודות שבהם אחרים הם בעייתיים שעליהם אתה צריך לעבוד לקבל את היסודות של הקדושה את היסודות של הנפש האלוקית מה זה היסודות של הקריפה בתוך התודעה? העבודה הפנימית, אז יש לנו, ב... כאן אנחנו נמנה את השלוש, כי בעצם דובר פה על שלוש יסודות, לא ארבע. דוברים פה כרגע על שלוש. יש, יסוד האש בקליפה זה גאווה וכעסים. ככה נובע בתחילת ספר הת"ל. יסוד המים בקליפה זה אב, אהבת תענוגים, התנקות לתענוגים. המים? המים בקליפה. יסוד האוויר בקליפה זה הכוח שגורם לך לדבר דברים בטלים, להתפאר, להתלוצץ, זה נקרא האוויר בקליפה. עכשיו מה שעכשיו הסברנו, עוד פעם, יש פה את היסוד הרביעי שלא מוזכר כאן בספר יצירה, okay. זה יסוד העפר. שזה העצבות והעצלות, אבל פה אנחנו לא נמצאים בזה. כאן בספר יצירה הוא, הוא לא עוסק פה. זאת אומרת, יש דיון על זה באמת בספרי החסידות, למה בספר יצירה לא הוזכר האפר, רק שלושה, ביסודות, והתשובה שאומרים על זה, כי האפר הוא תוצאה ממילא בשלושת היסודות הקודמים. האפר זה כמו המלכות, שאם יש קווינים, קרסול קץ אמצעי, ממילא מגיעים לקריא המקבל, שזה האפר. זו התשובה שאומרים על זה. בכל אופן, כרגע יש לנו בנפש, בנפש הבעייתית שלושה כיוונים: בכעס וגאווה, אהבת תענוגים ודברים בטלים, ליצנות, התפארות, שזה יסוד הרוח. עכשיו בוא נראה, נראה שאני, בלי לדון כרגע על הטוב או על הרע בזה, ולראות על הצד של הרע פה, מה הוא עושה לך. אנחנו ודאי מאוד מכירים. אדם שכועס... ומתגאה, מבחינה נפשית, לאיפה הוא הולך? אין לך מה, זו התחושה של הכעס. מה הוא? כן, אבל בזמן הכעס, האש שבועלת בו, כעס זה אש, הכעס זה הגאווה, הוא בעצם נפשית כאילו מתרומם. אדם מרגיש אמון רוממות, רוממות פנימית, ודאי בגאווה. אבל ודאי גם בתחושת הכעס. זאת אומרת, כאילו, כמו אנחנו משתמשים בצורה, אדם עולה לו לראש, אבל זה לא אומר שאדם לראש, בתחושה זה תחושת עליונות שמעלה אותו למעלה. כמובן היא תחושה מאוד בעייתית, היא תחושה מאוד קשה, התחושה הזאת. אחר כך זה שובר אותו, כי זה קליפה. אבל יש פה משהו שאדם בזמן כעתים, בזמן גאווה, הוא כאילו מרגיש את עצמו על זה שהוא כועס. מה, איך הוא עשה, איך הוא העז, אחרי כל כעס עומדת בתחושת עליונות. מה, מה עושה לאדם תחושת התמכרות לתענוגות? היא <אח> משפילה אותו גם עד כה, גם בנפש. הרי זו התופעה הכי פשוטה שאנחנו רואים, כל מכור, איך הוא מעבד, השיא הזה, איך הוא שוכב על הרצפה, מתגולל, באפ, מתגולל ב, באדמה, וכולו בא, עיבוד ערך, יש משהו בכל התהליך שזה מוריד אותו לארץ. זאת אומרת, יש משהו בסיסי בתהליך הזה שהוא בעצם, הוא משפיל אותו. זאת אומרת, הוא לכאורה מחפש שיהיה לו טוב, אבל תוך כדי שהוא מחפש שיהיה לו טוב, הוא בעצם מושפל נפשי. כמה שזה שולט עליו. אם זה לא שולט עליו, הוא... הוא, הוא משתמש בזה בצורה נכונה, אבל כשזה שולט עליו, הוא בעצם הופך להיות מושפע. נכון, הוא... נכון, הוא מחפש את זה בחוץ, זאת אומרת, הפוך מזה, זה נתינה לזולת, איך זה מגיע לך זדעים, אבל פה אנחנו ממש רואים כאילו ביסוד השלילי את התנועה הזאת, שכשזה מתבטא, כאילו האדם, הוא רק מנסה להבין, אדם שנמצא בכדי תהליך, תשאל, תשאל אותו, נו, ומה עם הכבוד שלך? מה עם הערך שלך? מה עם מה שחושבים עליך? זה לא נדבר אליו. למה זה לא נדבר אליו עכשיו? כי הוא בין כהוא בתנועה של השפלה. הוא כמו מים שנמשכים מלמעלה למטה, זה תהליך של השפלה. עכשיו, המקום שאתה לא מרגיש למעלה בצורה מעוותת, ולא יורד למטה בצורה מעוותת, אלא המקום לפי ערך שאתה כביכול מבטא את עצמך, זה הדברים בטלים. זה, זה מין תהליך שלילי, לא חיובי, של ביטוי עצמי. כי יושבים, וכל אחד כביכול, בדברים בטלים, בליצנות, יש כאן כביכול ביטוי עצמי. לא עליתי ולא ירדתי, אלא אני רק... זה משהו חברותי שמבטא ביטוי עצמי. אז זה בדיוק האוויר, זה הדברים בטלים. כלומר, אנחנו נוראים פה על הצד הבעייתי שבזה, שזה בדיוק... מה? ביטוי, כן, ודאי. כמעט שזה קליפה, זה באמת רק כאילו ביטוי עצמי, ודאי. אבל לפחות זה נראה כאילו במקום הוא לא השפיל את עצמו והוא לא הראה את עצמו. הוא כאילו מבטא את עצמו כרגע. עכשיו... עכשיו זה בדיוק התיאור הזה, מה שאמרנו עכשיו זה תיאור מאוד מאוד חשוב בכיוון שאנחנו לומדים פה מהספר יצירה. זאת אומרת שאנחנו מבינים שבעצם התענוג במהותו, מה אתה מדבר? תמר, לאיפה הוא מושך אותך? הוא מושך אותך למטה, למרות שהוא, המקור שלו מה? למעלה. התענוג זה בעצם המקום הכי למעלה בתודעה. אתה מתחיל למעלה. אבל אתה נמשך על ידי התענוג למטה. בדיוק כמו המים שמושכים אותך מלמעלה, שנמשכים מלמעלה למטה. אז ודאי שאם אתה בבעיה ביסוד המים שלך, אז אתה תהיה, אתה תהיה מאוד מאוד בשפל הדרגה במציאות למטה. מבחינת הערך העצמי, מבחינת, איבדת ל... ש... כל חשבון של מעמד. וטוב, התופעה הכי קשה שאנחנו רואים פה, בדברים האלה, זה כשאנחנו רואים אנשים שמתגוללים, כמו שאמרנו, בהשפעה, בגלל סוגי התמכרויות, ואתה רואה שהוא איבד כל ערך, איבד כל זיהות. זאת אומרת, הוא ירד לארץ, נמצא בארץ, ואיבד כל תחושה של ערך עצמי. זאת אומרת, זה מי שבוער פה יסוד האש. השלילי, הוא לא השפיל לא את עצמו, ההפך, הוא לא יכול לסבול שפלות, הוא עכשיו, הוא רוצה להשפיל את כולם, זה כאילו כל התנועה הנפשית, הוא מתגאה, הוא כאילו רוצה להיות בשמיים באותו תנועה שמלמטה למטה. זה הביטוי של שלושת היסודות הבעייתיים שמפילים אותך. אבל מה ההבדל, מה ההבדל הפנימי בין היסודות החיוביים, האמיתיים, לבין היסודות הבעייתיים האלה. בצורה פשוטה, כל יסוד, כדי שהוא יתפקד כמו שצריך, למרות שהוא כיוון אחד, הוא חייב להיות מאוזן. עכשיו, נסביר לך על מה שכרגע אמרנו. כדי לבטא בנפש ובעולם את היסוד בצורה מנכונה ומתוקנת, אתה חייב, למרות שזה כיוון מסוים, אתה חייב איזון. באותו, באותה תנועה. זאת אומרת, הגמילות חסדים, או המים שעובדים מלמטה למעלה, אם כושב שהכיוון הוא מלמעלה למטה, חייבים לשמר שמה תנועה של איזון. אם תהיה תנועה של איזון, אתה תגיע. אם תאבד את האיזון, אז זה, אז זה הפך להיות שלילי. זאת אומרת, עיקר ההבדל בין התהליך הנפשי, גם כשאתה הולך לכיוון מסוים בין תהליך נפשי שמבטא בריאות נפשית אמיתית לבין תהליך נפשי שמבטא את הבעייתיות שאו-טו-טו אתה בתוך הקליפה, או התהליך מבטא קליפה בתוך התודעה, זה האם יש בזה איזון או אין בזה איזון. בדוגמה. לדוגמה, גמילות חסדים, הקו, קו המים. עכשיו בואו בוא נעכשיו נסתכל טוב. התנועה של המים שאנחנו עסוקים בה כרגע, מלמעלה למטה, אז איזה מידה היא צריכה להיבטא? אם אנחנו הולכים על הכיוון בספירות, איזה מידה היא צריכה להיבטא? לא, חסד זה מתחיל, מתחיל בחוכמה, מלמעלה למטה. אבל אנחנו אמרנו, הכיוון הוא לאיפה אני מגיע, אז לאיפה אני צריך להגיע? למטה. איזה ספירה זה למטה? לפ... נעזוב בהתאם. נצח. סוף קו ימין זה הנצח. אז היא כאורה, אם הייתי רוצה לבטא כרגע תנועה נכונה של מים, הייתי אומר שזה קו מחוכמה לנצח. כך הייתי אומר, נכון? זה כאילו, אם אנחנו היינו רוצים לציין עכשיו במבנה שלנו, של הספירות, מה זה התנועה שמלמעלה למטה? המכונה. הייתי אומר, מחוכמה או מחסד לנצח. מה זה תוכל בספר יצירה? מה אומר הארי? שמה זה התנועה? ממצח לעוד. מה עושה פה עוד? ממצח אני מבין, ירדתי למד, אבל מה עושה פה עוד? אלא מה? הנה, כדי לאזן את הכיוון, הירד פה למטה, ככה מדברים פה על קו ימין. זאת אומרת, זה המקום שברכו אתה יורד למטה. אתה יורד במציאות למטה. אבל כדי לאזן את המקום שבו אתה יורד, זאת אומרת שהירידה למטה תהיה ירידה נכונה, צריך פה עוד בספירות. כלומר, זה יסביר מה זה בתהליך הנפשי. עכשיו, בואו נסתכל על הכיוון ההפוך. בואו נסתכל... גם פה, על הירידת שייטוי למטה, אז אנחנו עכשיו על הלמטה. והלמטה יוגדר לנו לא נצח, שזה ההמשך של קו הימים. כאילו, המתח של מבטא מים אמיתיים זה נצח עוד. אם אין נצח עוד, יש רק נצח, אז זה בעיה. אם יש נצח עוד, ועכשיו מיד אנחנו נסביר, נסביר איך עובדים על זה, ואז נראה איך באמת, ברעיון הזה אתם יכולים לפתור הרבה מאותה השפלה של הירידה למטה, שתיארנו הצד הבעייתי של אותה ירידה, בהבנה הזאת מה זה נצח עוד. עכשיו רק נראה כאן את אותו לגבי הכיוון ההפוך. אם אני הייתי מצייר כרגע את הציור מלמטה למעלה של האש, מה הציור? גבורה, בינה, נכון? מהגבורה לבינה, זה הקו. מה כתוב כאן? <תובן> מה כתוב כאן לגבי האש? מה, או אפילו מהעוד <תובן> למעלה. אבל <תובן> מה כתוב כאן לגבי האש? בינה, זה אני מבין, אבל <תובן> חוכמה. <תובן> למה חוכמה? זאת אומרת שהאש תהיה אש טובה, מאוזנת, אם יהיה בה חוכמה. אם לא יהיה בה חוכמה, שזה הכיוון ההפוך, אז האש אבות, עוד מעט נסביר מה היא תעשה, אבל היא תנוטט את כל המזל ותמצוא בעיה. אבל אם היא תהיה, אז אכן, אנחנו מדברים פה לכאורה, מה שאני רוצה שתגיד כאן, את, את, את ההסבר הפעילי שיש פה, כשאנחנו בעצם מבינים שאנחנו עסוקים כאן עם כיוונים, אנחנו עסוקים כאן עם כיוונים, מלמטה למטה, מלמעלה למטה, אבל כשאנחנו מסתכלים על הכיוון, ההלכסור, או הכ הקו שמבטא אותו, זה כמו נתח הופכים. ולכן אמרנו שהקווים האלה, זה מה שהובענו בסד הדברים, הם מבטאים איזה מתח של איזון. זה שמבטא את העצמיות. אז נגיד במילים פשוטות, אם, איך נדע להזור לשאיפות של האש מלמטה למעלה? עכשיו, דרך אגב, אנחנו קצת עסקנו על זה וקצת מצורע. קצת עסקנו בזה, אבל זה בדיוק אותו רעיון שכתוב כאן, לגבי הנושא של האש. זאת אומרת, אם אתה מניע שאיפות למעלה או מרומם את הנפש, כדי שזה יהיה מאוזן אתה צריך את החוכמה מול, ואז ינצר האיזון. עכשיו, אותו דבר, אותו דבר, פה לכאורה, והכי פחות מורגש, לגבי האוויר. קו האמצעי. אז קו האמצעי הוא באמצע. אז אנחנו מבינים שהוא נמצא חסד וגבורה. אבל חסד וגבורה הם בעצם המתח הכי רחוק אחד מהשני. אין יותר רחוק מחסד וגבורה. למה? חוכמה ובינה, אמנם הם קו ימין וקו שמאל, אבל כיוון שהם שניהם למעלה, הם די קרובים. הנפח והאות וממטה הם, הם גם קרובים. איפה, איפה שאנחנו חווים את המתח של הריחוק, זה בין חסד וגבורה. דווקא, נעזבו את המשפט שאמרתי. בכללות, במבנה של הספירות, בכללות, החלק העליון הוא כולו חסדים. כולו, כולו חסדים. החלק העליון, הוא כולו אור. זאת אומרת, המרחק בין החוכמה לבינה הוא פחות רחוק בין המוח, המרחק בין חסד לגבורה. זה שני כיוונים ממש נגדיים, למרות שגם זה נקרא התחלת קו שמאל, אבל הריחוק כאן הרבה יותר גדול בשביל חסד לגבורה. המרחק בין נפח ואור זה גם לא כל כך גדול, כי שניהם למטה. עיקר הריחוק זה בין חסד לגבורה. זה כמו, איפה נמצא עיקר הריחוק? בין אהבה לשנאה, או בין התקרבות לניחוק. חוכמה בבינה זה לא ממש ככה, זה, ת... זה שני חלקים בתוך השכל. אבל העיקר, ריחוק בנפש, כאילו, איפה אתה רואה את הכי הרבה ההפך, הכי הרבה ההפך אתה רואה בין חסר לגבורה. ושם נמצא מקום האיזון הכי גדול, הקו בין החסר לגבורה. ואותו פעם, האוויר שמבטא את האיזון הכי גדול, איזה קו הוא מבטא, זאת אומרת, איזה ספירה מבטאת את האוויר, את האות שמבטאת את האיזון הכי גדול, אם תצליח לחבר את מה? חבר וגבורה, את, את הניקוד הכי גדול. החיבור של הניקוד הכי גדול מבטא בעצם את האיזון הכי, את האיזון הכי עמוק. אז לכן, מה אנחנו בעצם ראינו כאן? לפני שאני ארד להסביר את הפרטים שבזה, אנחנו נעשה הפסקה של דקה-שתיים ונתחיל להסביר את הפרטים, אבל מה בעצם ראינו כאן? מבחינת ההבנה. שההתחלה, כל התחלת המבנה, כשאנחנו מדברים פה על היסודות של הכיוונים, בעצם המבנה הראשון זה יסודות של כיוונים. שמאי, אמצע, ארץ, ראש, תוך, סוף. זה שלושת המרכיבים העיקריים. קו ימין, שזה בעצם כיוון קו שמאל וקו האמצעי, שבעצם אנחנו רואים קו שמאל נמצא למעלה, קו ימין נמצא למטה בגלל הכיוון שלו, וקו האמצעי נשאר במרכז, באמצע. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הכיוונים האלה, אנחנו בעצם יכולים לראות, וזה מה שרומתם מסביר יותר בהרחבה, שיש את הכיוון, לא זה, לא כמו שעובדים על נפש בריאה, או עובדים על ביטוי נכון של המציאות. יש לך אש חד-ממדית, אז היא בבעיה. אבל כדי שהאש תהיה כמו שצריך, אתה צריך את הניגוד שלה. הבינה זקוקה לחוכמה. יש מים בעייתיים. כדי שהמים יהיו כמו שצריך, צריכים את הניגוד שלהם. העוד. ויש את האוויר. שזה האיזון, שפה אתה חייב את הכוח ממש להתייחס כדי איזון בין שני ההפכים. אז בעצם המערכת, אז הכיוונים עובדים בצורה נכונה. זה בעצם מה שאנחנו רואים פה. נעשה הפסקה של דקה שתיים ונתחיל ו... להסביר בה, משתמשים לזה.